Bé, molt bé, a més la carrera el, el pas per Pere Pita de principi doncs ha estat molt moguda he estat a 3 o 4 llocs ve la cursa la Bajol també, que era el port més dur avui. i ha estat emocionant, no? tot el dia en petits grups i crec que, que el grup de 5 han arribat a davant bueno, amb el Moixos Duñas una ha escapat, doncs bueno ha escapat la victòria i amb el que heu que l'últim dia posarà a l'edifici L'arribava a primer la primera i ha posat minut però fet allà ja primer pas segur que s'ha fet rapidíssim i, i bueno, ha marcat la cursa d'avui. Bueno, expliquem-te una mica, Xavi uh, Tondo, aquest final de temporada, doncs uh, com va encara. Bueno, ara tinc uh, tres curses a Itàlia, d'un dia, la setmana que ve, però sobretot pensant en el Giro Lombardí el dia 16 d'octubre, que és un dels objectius objectius de final de temporada. Espero sí. arribar bé, però bueno, estarà complicat. I també, doncs, un Xavi Tondo que té recursos aquesta ciclistes de l'emportada, tot i que aleshores no portava aquest nom, no gaire bons, no? Per una crida que vaig tenir, Bona, sí, ara fa, aviat, farà deu anys que vaig tancar el fèmur, no? Però bueno, són coses que passen i són lliçons que t'ensenyen a ser més fort i, i és un pas molt important a la meva vida perquè em va marcar molt però sé que m'ha fet, fet més fort i, i bueno, sempre que puc vinc a veure la cursa. I comentaves del giro de i de cadascú la temporada que ve, com, com s'encara la, la propera temporada? el canvi d'equip, on va Movistar, un nou equip espanyol, bueno, la continuïtat de Caix de Pan, però un potser ja molt potent i esperem que els resultats ens acompanyin. Doncs, la eh, veritat, ens dèiem moltíssima sort a cara d'aquesta propera temporada i aviam, doncs, si podem veure el nom de Xavi Tondo a la més alta les grans voltes. Moltes gràcies. Xavi, una pregunta. Tu m'enxerquets de Medellà? Sí. Sí? No passa res, no? No, a mi no va passar res. No, no, va vale, bé, molt bé. Eh? No t'agradis, que m'agradable, eh? A vosaltres.